și în și pe pământ, tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, viți ascultători, cu multă bucurie, programul I-104. Inițiala I se referă la titlul cărții pe care o studiem din Noul Testament, ceea ce înseamnă că noi ne ocupăm acum cu Evanghelia după Ioan. Din Evanghelia după Ioan vom avea pentru început versetul 20 al capitolului 8, pe care îl vom citi îndată, după ce mai întâi o să citim o întâmplare în care se vede că o închisoare poate deveni o biserică. Se spune că în aceeași celulă se aflau doi credincioși închiși din pricina credinței lor și un criminal. Criminalul istorisește următoarele. Din colțul meu observam pe acești doi oameni. Ei stăteau acolo liniștiți și încrezători. Părea că sunt credincioși. Treaba lor! Noi, și de drept comun, le aveam pe ale noastre. Acești oameni mă intrigau, ar fi trebuit să le dea mai degrabă o biserică decât o celulă. De-a lungul zilelor lungi și monotone, petrecute împreună, cei doi credincioși întemnițați vorbeau tovarășului lor din de închisoare despre conștiință și el spune că nu are, despre mântuire, dar el nu o vrea. În cele din urmă, recidivistul zise tovarășilor săi, Vă rog, nu luați în numeri de rău, dar aș vrea să știu un lucru. Oare Dumnezeu ar putea să mă primească pe mine un criminal? Numai Dumnezeu poate să mă elibereze, știu bine. Dacă El mă respinge, n-am altceva de făcut decât să reiau același ciclu infernal. Hoție și închisoare, hoție și închisoare. După o îndelungată luptă de conștiință, Duhul lui Dumnezeu a izbăvit pe acest om. El recunoscut starea sa de păcat în fața lui Dumnezeu și acceptă pe Domnul Isus ca Mântuitor. Iată deci, doi credincioși sunt aruncați în închisoare ca să se lepede de credința lor, dar prin mărturia lor un suflet nou este adus la Iisus. Și câte experiențe asemănătoare sunt în istoria credinței prigonite. Veșnicia va revela poate că vor fi fost mai multe întoarceri la Dumnezeu în unele închisori decât în unele biserici în care se vorbește despre alegerile prezidențiale, se vorbește despre o mie și una de lucruri numai despre Domnul Isus Hristos și jertfa lui răscumpărătoare în mod direct și adresată inimilor oamenilor, se vorbește atât de puțin. Făcând apel la faptul acesta că cei doi stăteau și vorbeau despre lucrurile lui Dumnezeu în închisoare, ceea ce a mișcat pe colegul lor de carceră, vreau să fac următoarea remarcă aplicată cu preponderență la viața de familie și anume. Dacă părinții și-ar face timp mult mai mult de părtășie spirituală între ei printr-o viață de rugăciune, citirea cuvântului și cântări, dacă ei ar practica aceasta în familia lor pe două niveluri, mai întâi între ei doi ca părinți și pe urmă și împreună cu copiii, vorbind despre lucrurile lui Dumnezeu, vor ajunge mai târziu când copiii se vor face mari, să aibă nevoie mult mai puțin să stea de vorbă cu Dumnezeu despre copiilor. Mai mult decât atât, acești părinți care în prezența copiilor lor cântă cântările lui Dumnezeu, citesc din Biblie și se roagă pe genunchi, insist, părinții să fie văzuți în genuncheați în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, aceștia vor avea de adus lui Dumnezeu laudă, și mulțumire mai târziu cu privire la copiii lor. Și sunt aproape convins că mulți din cei care ascultă vor zice, E, dar ce, trebuie neapărat să faci să te vadă copiii? Poți să faci asta și singur, numai între tine și Dumnezeu. Pe aceștia îi întreb, dar atunci când vă certați, de ce faceți asta neapărat să vă audă copiii, nu puteți să o faceți în spatele lor? Sau atunci când umblați după lucrurile acestea pământești în mod rușinos, în loc să alergați după cele cerești și copiii vă văd și de aici eu și ei un exemplu trist. De ce nu faceți asta în spatele lor? Sau, mai mult decât atât, mă adresez părinților care vizionează filme și emisiuni de televizor împreună cu copiii. De ce nu-i luați împreună și la rugăciune? Sunt convins că cei care stau și urmăresc programele TV împreună cu copiii au timp foarte puțin sau chiar deloc să urmărească și programele Scripturii prin rugăciune și cercetarea Scripturii. Deci ne aruncăm copiii în brațele lumii și după aceea venim mai târziu la Dumnezeu și plângem după ei. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem bine și să pătrundem și adevărul acestor lucruri, cât nu este încă prea târziu. Te rugăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, să cuvinte și mesajul care ne stă în față, ajutându-ne să înțelegem, că pe cât ne ocupăm mai mult de tine, pe atât mai mult ne poate pătrunde soarele binefăcător al dragostei tale și cu atât mai mult ni se vindecă toate rănile și problemele vieții. Te rugăm aceasta pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Nu poți merge dintr-o dată sus și jos sus și jos că Tia sedata, tua lui Cristo. Nu se poate, iubiți, părinți, să umblați toată săptămâna disperați numai după lucrurile și plăcerile acestea pământești și dându-i Domnului numai o oră, două, duminica și o oră, probabil, joia sau miercurea, să aveți pe urmă pretenția să fiți plin de Domnul Hristos. Gândiți-vă la următoarea ilustrație. La băieții mei le place foarte mult să mănânce și dacă le dai de trei ori pe zi, de trei ori pe zi ar mânca, numai cartofi prăjiți cu carne și rumeniți bine. Gândiți-vă acum că sunt șase zile pe săptămână când în tigaie sau într-o cratiță de tuci, tot timpul se prăjește carne de porc în grăsime și se ard cartofi pe ea. Iar duminica vrei să faci un tort de vanilie, frumos parfumat cu vanilie și cu toate mirodene de prăjituri în tigaia aceasta sau în cratiță aceasta. Oare o vei putea spăla atât de bine încât să nu-i rămână niciun miros de la agresimea care s-a impregnat în porii cratiții? Dumneavoastră, gospodinele, știți mai bine decât mine că este practic imposibil. Oare duhovnicește lucrurile nu stau la fel? Toată săptămâna suntem plini de lucrurile lumii acesteia și cele care le numim noi curate și cele care nu le numim curate și apoi venind Duminică, și avem pretenția să fim curați și să aducem Domnului ceva minunat, curat și sfânt. Oare? Iubiți ascultători, așa cum am văzut, acei doi credincioși au câștigat până când și un pușcăriaș pentru Dumnezeu prin faptul că ei își petreceau vremea în jurul celor spirituale. Cu cât mai mult vom câștiga noi copiii noștri pentru Domnul Dumnezeu, dacă în loc de programele de televiziune, dacă în loc de alergarea după dolar, ne-ar vedea de vorbă despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cu acest gând minunat, iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, care așa cum l-am anunțat în deschidere, se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, din care voi citi versetul 20, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Isus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era Visteria. Și nimeni n-a pus mâna pe el, pentru că încă nu-i sosise ceasul. Domnul Isus mergea la templu pentru că acolo venea norodul, care avea nevoie de adevărurile Dumnezești, și el, învățătorul venit din cer de la Dumnezeu, învăța pe toți cei care îl ascultau. Locul unde era Visteria era cel mai aglomerat loc din templu, pentru că aici își plăteau darea evreii din lume, și până aici aveau și femeile voie să intre. Mântuitorul nostru urmărea totdeauna folosul oamenilor, de aceea mergea între ei unde erau strânși mai mulți și le vorbea cu dragoste și cu mare putere. Isus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria. Chiar și locurile pământești, unde am ascultat de atâtea ori cuvântului Dumnezeu, ne vor sta împotrivă în ziua judecății dacă am rămas nepăsători față de acest cuvânt. De câte ori ne fi vorbit Domnul Iisus în locul unde era visteria? Câte mii de oameni au auzit minunatele lui învățături și totuși au rămas de piatră? Dar să-i lăsăm pe cei de atunci și să ne gândim la noi cei de astăzi. Cum suntem noi față de tot cuvântul lui Dumnezeu? Ce vor zice în ziua judecății locurile și lucrurile care au fost martore când noi am ascultat Sfântul Cuvânt? Ce vom zice noi în fața judecății lui Dumnezeu despre orele acestea care le-am petrecut ascultând cuvântul lui Dumnezeu, chiar și pe undele de radio, așa cum ni se transmite acum? Ne arată versetul că nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul. Frații mei, nu vă temeți și nu părăsiți locul vostru de muncă pe ogorul Evangheliei unde va așeza Dumnezeu din pricină că unii oameni vă amenință. Ei nu vă pot face nimic dacă nu va sosi ceasul să aduce jertfa. Voi sunteți în mâna Tatălui Ceresc, nu în mâna oamenilor, și din mâna lui nu vă va smulge nimeni. Iar dacă a sosit ceasul, pentru ca și voi să aduceți ceva pe altarul de jertvă, atunci nici nu puteți să vă ascundeți nicăieri. Cugetați adânc la lucrurile acestea. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a luat în brațul său, căci nicio pagubă nu ni se poate întâmpla în umblarea noastră pe pământ. În versetul următor, la versetul 21, citim. Isus le-a mai spus, Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Iubiți ascultători, prilejurile pierdute nu le mai afli niciodată. Ele sunt unice. Cine se mai poate întâlni cu ziua de ieri? Prilejurile pe care Dumnezeu ni le-a oferit, să stăm în jurul cuvântului său să-l citim. Să medităm asupra Lui, prilejurile pe care ni le-a dat Dumnezeu în familiile noastre ca să ne unim în rugăciune, să ne unim în discuții cu copiii noștri spirituale, să cântăm cânteri de laudă, prilejurile acestea pe care noi le folosim stând în fața televizoarelor sau le folosim mergând să câștigăm niște bani, să ne mărim luxul și confortul în casă, prilejurile acestea pe care noi le pierdem în felul acesta, sunt pierdute și nu le mai întâlnim niciodată. Să luăm bine aminte, iubiți ascultători, și după ce le-am pierdut și culegem roadele nesăbuite ale umblării noastre după lucrurile pământești, cuvântul spune că umblarea după lucrurile pământești este moarte. După ce culegem roadele acestea triste și amare, începem să plângem, venind la Dumnezeu și îi cerem ajutor și El ne arată cu părere de rău și cu amărăciune, Că ne-a dat ajutor, ne-a dat sale minunate, ne-a făcut harul acesta ca să însămânțăm în inima copiilor și prietenilor noștri cuvântul său, dar noi în loc să însămânțăm plăcerea după cuvântul său, am însămânțat în ei plăcerea după filme, plăcerea după adunarea de lucruri pământești, plăcerea după lucrurile pământului și acum ce am semănat, aceea a crescut ce zice dumneavoastră despre mine dacă m-ați vede toamna mergând în grădină și plângând acolo în timp ce culeg porumbul? Și o să mă întrebați, de ce plângi, frate? Am să spun, uite că eu culeg porumb. Ce-i semănat asta primăvară? Porumb. Și acum ce-ai fi vrut să culegi? Greu. ce zice dumneavoastră despre mine? N-ați crede că mi-a plecat mintea din loc?" E bine, dar ce să zică Dumnezeu despre noi când noi semănăm în copii plăcere pentru lucrurile văzute ale pământului și când începem să culegem roadele pământești, venim și plângem la Dumnezeu că nu culegem lucruri spirituale și nu culegem roadele vieții veșnice. Ce să zică Dumnezeu despre noi? N-ar fi mai bine să zicem noi despre noi acum că trebuie să ne arătăm înțelepți și să semănăm ceea ce dorim să culegem mai târziu în copiii noștri și în semenii noștri? Iubiți ascultători, voi părinți și toți ceilalți care aveți într-un fel sau altul poziții de conducere, mare grijă să folosim la maximum de potențial toate prilejurile care ni le-a dat Dumnezeu pentru însămânțarea vieții de neprihănire și de încredere în El, ca la timpul roadelor să ne bucurăm culegând cele ce am semănat. Mare atenție la timpul care trece să nu pierdem nimic. După ce pleacă Domnul Iisus degeaba, îl cauți, căci nu-l mai găsești. După ce pleacă trenul degeaba, te duce la gară, el nu se mai întoarce să te ia. Eu mă duc și mă veți căuta, spune Domnul Iisus, și veți muri în păcatul vostru. După ce se duce Mântuitorul, cine să te mai mântuiască? Păcatul rămâne asupra ta și atrage după sine moartea, pentru că atunci când l-ai avut pe Mântuitorul lângă tine, atunci când ți-a dat prilejul să te întâlnești cu el, atunci când ți-a dat prilejul să semeni și în cei din jurul tău dorința și plăcerea pentru el, tu te-ai depărtat de el și te-ai ocupat de lucrurile văzute. Chiar dacă ți se par ție că sunt bune, chiar dacă ți se parcă că n-au nimic rău în ele. Dacă sunt lumești de jos, acestea sunt sub stăpânirea lui Satan și ori de câte ori te ocupi cu lucrurile lumești, te afli sub stăpânirea lui Satan și să nu te miri că vei merge după cum trage de hăț. Ținta venirii Domnului sus pe pământ era una singură, să mântuiască. Fiind însă disprețuit și lepădat, el pleca și lăsa pe aceia care nu-l primeau în starea în care îi găsise, săvârșind în plus păcatul de a nu-l fi primit. Venind de la tatăl, el tot acolo se întorcea, însă acolo ei nu puteau să-l urmeze. Mureau deci în păcatul lor. Spune aici păcatul, nu păcatele. Este numai un singur păcat despărțirea de Dumnezeu prin neascultare. Cine este despărțit de Dumnezeu, este în stare să făptuiască apoi orice rău. Domnul Isus a venit ca miel la lui Dumnezeu să ridice păcatul, spune aici la singular, păcatul lumii, de citit Ioan 1, 29, adică starea de păcat, rădăcina de păcat. Cine se leapă de Domnul Isus, de felul lui de a fi, rămâne în păcat și moare în păcat. Veți muri în păcatul vostru, spune Domnul Isus. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Păcatul e al omului. Mântuirea este a lui Dumnezeu și a mielului. Domnul Isus a venit o singură dată în locul unde se află omul, ca să-l izbăvească de păcat, iar acum cheamă ca omul să vină prin credință și pocăință să primească harul mântuirii adus pe crucea Golgotei. Dacă nu vrea, omul rămâne în starea lui de păcat, despărțit de Dumnezeu. Căci acolo unde se afla cu mântuitorul, adică în cer la dreapta lui Dumnezeu, omul cu păcatul lui, cu eu lui, nu poate merge. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi înseamnă euul cel vechi al omului. Euul fie cel individual, fie cel colectiv, de familie, grup religios sau pământesc, nu poate merge unde este Domnul Hristos. Trebuie lepădare de eu, trebuie naștere din nou din Dumnezeu. Trebuie contopire cu El, Hristosul, cap și trup și numai în felul acesta, în această stare nouă, putem să mergem acolo ca să fim totdeauna cu El și în El. Și presupunând totuși că ai putea merge în cer, dacă tu toată viața ai avut plăcere să te slăvești pe tine și să fii slăvit, în cer n-ai să găsești nimic din toate acestea. ce să faci tu în cer? Ai să te plictisești de moarte și singur să-l părăsești. De ce? Pentru că în cer se fac lucruri cu totul străine de tine, lucruri de care nici nu ți-a plăcut vreodată măcar să auzi. Și nu va fi cerul pentru tine un chin? Într-adevăr un chin, cu toată frumusețea care e acolo. De aceea noi trebuie să terminăm cu firea noastră veche, care își găsește plăcerea în cele de pe pământ, fie bune, fie rele. Și să ne naștem din nou Să avem o fire cerească O fire care îi place tot ce se face în cer O fire care ne trage spre cer Cu puterea unui resort de neînvins Numai atunci cerul va fi pentru noi Cu adevărat cer și o mare bucurie De aceea trebuie neapărat să ne naștem din nou Și nu trebuie să ne punem niciodată întrebarea Dacă un lucru pe care îl facem Este bun sau rău Dacă o plăcere pe care o avem Este morală sau imorală Ci din potrivă Noi trebuie să ne întrebăm Vine plăcerea aceasta de sus? Este aceasta o practică pe care voi întâlni sus? Numai atunci să ne găsim plăcerea în acele practici și să le cultivăm din plin în viețile noastre când știm că ne vom întâlni cu ele sus în cer. Tot ceea ce se face pe pământ, dacă nu este întâlnit în cer, pentru noi va fi un motiv de chin și va fi un motiv pentru care cerul îl vom părăsi chiar dacă ni se va îngădui să ajungem până acolo. Mare atenție! În versetul următor, la versetul 22, cuvântul spune așa. Atunci idei au zis, doar nu avea de gând să se omoare de zice unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vedeți, omul firesc nu poate pricepe lucrurile duhovnicești și le dă o tălmăcire năstrușnică. Așa erau iudeii de odinioară. În ura lor religioasă față de Domnul Isus și în întunericul necunoașterilor rosteau cuvinte necugetate și bagiocoritoare. El le vorbea despre mersul lui în cer, iar ei înțelegeau că vrea să se sinucidă. Ce deosebire între o gândire și alta! Păcatul deformează gândirea și sentimentele omului. Necredința, ca orice alt păcat, sucește logica și schimbă adevărul. Credința falsă de asemenea. Domnul Isus avea de gând să se lase omorât, dar nici de cum să se omoare. El tocmai de aceea a venit pe pământ, ca să se încarce cu păcatul nostru și apoi să se lase osândit la moarte, pentru ca noi, în felul acesta, să fim izbăviți de sândă. Dar iudeii religioși de odinioară nu înțelegeau lucrul acesta, ci judecau totul după concepția lor, după credința lor bornavă și după interesele lor naționale și religioase. Ca să poți pricepe și să primești adevărul dumnezeiesc, trebuie să te lepezi de tine însuți, de vechea ta gândire pe care ai primit-o din nașterea ta firească, să te lepezi de tot ce ai, de tot ce ai considerat tu valoare și să primești pe Domnul Iisus prin credință ca El să-ți dea o viață nouă, cu o gândire nouă, cerească și astfel tainele lui Dumnezeu să le poți cunoaște într-o lumină sigură. În versetul 23 Domnul Iisus le-a zis Voi sunteți de jos, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Haideți să ne punem întrebarea, eu de unde sunt? Iată, aceasta este o întrebare de mare însemnătate la care trebuie să dau un răspuns clar și scurt în fața lui Dumnezeu. Totul atârnă de obârșie, de soi, de naștere. Lumea din care ești, aceea îți dă să gândești și să lucrezi. care lumea ta, dragul meu? Domnul Isus le spune acestor iudei, voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Deși avea trup de om, Fiul lui Dumnezeu Domnul Isus, își avea o bârșia în Dumnezeu Tatăl, adică în cer. El era ființă cerească, purtând totuși straie de lut. Trupul de carne era doar ambalajul în care el, ființă cerească, se afla pe pământ. Nu trupul, nu ambalajul îl purta prin lumea de jos, ci el, fiul născut din tatăl, purta trupul pe unde era nevoie, pentru înălțarea tatălui și pentru izbăvirea celor de jos. Trupul era al lui, nu el al trupului. Acest adevăr trebuie să ne spună foarte mult. Toți cei născuți din nou, din Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu, au firea, natura lui Dumnezeu, au felul de a fi al fiului lui Dumnezeu. Ei sunt de sus și locuiesc în locurile cerești împreună cu Hristos, deși cu trupul pribegesc prin lumea de jos. Se pune mare întrebare. Pe mine cine mă duce? În cazul ființei mele, cum stau lucrurile? Ființa mea cea nouă poartă trupul în lume peste tot în vederea intereselor cerului? Sau trupul meu târăște mai degrabă ființa cea nouă, unde poftele lui lumești vor să ducă și să o înnăbușe lucrarea ei minunată care trage în sus? Domnul Isus a spus aici, cum m-a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Așa spune Domnul Iisus oricărui mădular din trupul său, pentru că și mădularele trupului au aceeași fire, au aceeași natură cu a lui, care este capul, și deci aceeași trimitere. Când Mântuitorul nostru spune, eu sunt de sus, în această spusă a lui se cuprinde și trupul său, biserica cea vie, adică toți adevărații săi credincioși, toți cei care prin credință au fost născuți din nou din Dumnezeu. Vrei să știi dacă ești născut de sus? Cercetează-ți gândirea și lucrarea pe care o faci. Fariseii cu care vorbea Domnul Isus erau cei mai religioși, dar cu toate acestea ei erau de jos. Deci nu faptul că ești religios și că lupți pentru o religie te arată ca fiind născut de sus, ci faptul de a fi al Domnului Isus, care era deasupra oricărui neam și al oricărei clase sociale. Poți să tot imiți faptele cerești, aceasta nu va muta cu nimic ființa ta din lumea păcatului și a morții, ci având motorul, nu imitația zgomotului de motor, deci nașterea din nou, pe Domnul Iisus Hristos, El este acela care te mișcă din lumea morții și a păcatului, înviindu-te pentru Hristos și pentru cele de sus. Cei născuți de sus nu sunt din lumea aceasta, oricât de religioasă ar fi ea, ci ei sunt călători prin lumea aceasta spre patria lor cerească, spre locul obărșiei lor, cerești. Se cunosc cei născuți din sus și prin faptul că umblă după lucrurile de sus se gândesc la lucrurile de sus și sunt străini și călători pe pământ. Nu-i mai leagă nimic de jos. Motorul vieții noi îi mută tot mai mult cu adevărat în realitate spre cele de sus. Păsările călătoare zboară sus. Acolo nu sunt vânători și au curenți de aer care le ajută în zborul lor. Avem noi ceva de învățat de aici? Voi, spune Domnul Iisus iudeilor religioși care nu mai imitau religia dar n-aveau nașterea de sus, sunteți din lumea aceasta. Eu, Iisus, nu sunt din lumea aceasta. Ești din lumea pentru care lupți și pentru care te trudești toată ziua. Aceasta arată lumea din care faci parte. Cine se luptă pentru cele de jos și pentru partida religioasă, căci în cer nu vom mai fi partide, este de jos. Cine luptă și lucrează pentru cele de sus, pentru rânduiala cerească, pentru unitatea tuturor ceșilor, pentru felul de a fi al cerului, acela este de sus născut din Dumnezeu. Umblarea ta de fiecare zi te arată ce ești în adevăr, după cum nu zgomotul făcut la volanul unei mașini fără motor arată că e mașină, ci umblarea ei, faptul că se mișcă Merge de sine stătătoare. O mașină de pe care curg toate tablele și care te neacă de fum, dar care te duce în locul unde ai nevoie, se mișcă pe șosea, este de mult mai mare valoare, este de toată valoarea, comparativ cu o mașină foarte luxoasă, dar care n-are motor și nu este în stare să se miște din loc. Aceea care se mișcă, în ciuda aparenței ei, o numești mașină, pentru că te poartă iar cealaltă poți să o numești foarte bine o clocitoare de pui, nu este bună pentru mai mult decât atât, în ciuda aparenței ei extraordinar de frumoase. Umblarea ta după lucrurile de sus, chiar dacă este șchiopătândă, dovedește că ai viață care te poartă și vei ajunge spre locurile de sus, pe când unul care se numește, face practici religioase extraordinare, dar nu se multă cu niciun centimetru spre cele de sus, dovedește sus și stare că este mort în păcate și în fără de legi și de moarte va avea parte. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să fim mașini care avem motorul Domnului Iisus Hristos purtându-ne spre cele cerești. Cu aceasta aducem la cunoștință încheierea programului I-104 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții.